Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de CN. Seixan vostedes benvidos a este programa de dúas oriñas en lingua galega, que é Galegos Novais. Eh, temos, pois, por aquí unhas enderezos, que, por exemplo, temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com Xe un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E, bueno, vamos co equipo, equipo alá, nas vías de Son Temos a Fernando, moi boa tarde, Fernando, e aquí o meu carón Xulio Couchil, moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, queridos aintes, benvidos a este noso programa do día 12 de mm, maio do 2022 un maio florido. Si, sí, ademais maio das letras, como dicimos. Exactamente, eh, eso. Entonces decimos florido e letras. As letras galegas eh, mediante este mes mo, este ano coincide o 17 de maio que é o día das letras galegas, uh -huh. precisamente en día que non é emisión de radio nosa, pero bueno, vamos a adiantarnos e facemos o posible para que todos os nosos ointes celebren con nosco as letras galegas 2022. mil exactamente, e este queñes fela pois pues, Armando Fernández e eh, amigas e amigos, vamos a escomentar un pouquiño adubiando así con algo de música que por ali Fernando xa nos ten preparada así que Fernando, dai o plei Cuando bajamos un poquillo a música, eh, vámonos a ir a las terras de Vigo, uh -huh. vámonos sería a falar con Pedro de Ijo, eh, que es músico y escritor de uh -huh. las terras viguesas, bueno, de Vigo, uh -huh. eh, vamos a falar con él, que nos dibuye un poquillo esa tarefa que ten de escritor y músico. La su eh, trayectoria, muy bien. Sí, ¿no? eh, que nos fale un poco de su trayectoria como eh, normal. Así que, muy buenas tardes, Pedro. Boa tarde, Armando, como estás? Boa pues, tarde, moi ben, benvido, eh, moitas gracias por atendernos Bueno, no. nos dixemos ahora mismo aquí nas redes que, que vamos a comenzar contigo Pois pues, unha, adiantar unha celebración das letras galegas dos mil vinte Pois con unha persoa que se dedica a escrita Entón, pois pues, benvido, moitísimas gracias por a, a acompañarnos Exactamente Prazer. moitas grazas a vos por contar conmigo. Bueno primeiro lugar felicitarte porque teño entendido que no, na, na feira do libro de, nas feiras do Libro de Galicia unha delas en Santiago estabas aí asinando xunto a outras persoas interesantes a que que xa entrevistamos noura ocasión como Antía Llannez como Berta Dávila, e ti mesmo entonces estabas asinando uh, un libro os fillos do lume non si sí, os fillos do lume sí Sí, bueno, eh, esto de asinar os fillos do Lume era o que, non sei porqué, eh, puxo a organización pero ah. eh, xe dixen que firmar menos letras de pago eh, firmo todo o que sexa <risa> Sí, señor Agora xa esto... non se leva só de firmar letras de pago tampouco Bueno, por si acaso y, <risa> Por, y, por si acaso E te escoizate, cando te des conta te saía algo asinado que non sabes moi ben como chegou aí pero... <risa> Exactamente sí, Mellor sí. que non, mellor que non sí, claro es, que sí. Efectivamente <risa> Bueno, Pedro, pois eso Felicitacións e eh, eh. parabéns A verdade é que non é somente eso, os, os fillos do lumen Sino algún máis, non? Tés xa unha produción bastante abondosa sí. Non que respecta ao aspecto literario, non? Uh -huh. Sí, bueno, eu que teño unha vida social lamentable E entón, claro, eh, de tanto estar <risos> tanto tempo só aquí na casa Pois vai facendo, vai facendo Sí, eh, sí, sí, xa eh, Aí atrás eh, celebrábamos os 10 anos xa de... La publicación de la primera novela, que fue Os fillos do mar, primero sí. en Galego, en Xeray, uh -huh. y luego Los hijos del mar con, con Espasa. Uh -huh. eh, y mira, votando eh, contas, porque claro, como íbamos haciendo, pues uno se decata, pero de repente llega alguien y te avisa, oye, que se van la de Sanos de... Sí que la cosas uh -huh. y, y la verdad es que sí es una, una alegría muy grande sí. como filólogo a, sí. te, te es una producción bastante abundosa porque acabo de decir uh -huh. antes pero también con te, los tres proyectos musicais también tuvieronon una cierta resonancia tengo entendido que en la matummba también si sí. eres una persona imprescindible casi <risa> bueno que eh, Ya sabes, eh, todos somos prescindibles, pero algunos somos contingentes, eh, me acuerdo. Wow. Ah, así que ahí, bueno, imprescindibles éramos todos. Eh, pero sí, sí, fueron recuerdo que bueno, ahora ya no, ya no un trabajo como músico, ya y allá nos que no hago nada más que cuando nadie me ven a casa, bajo estudio, y entonces uh -huh. sí, ahí hacemos un poco de ruido, pero solo si estoy seguro de que no vaya a ver nadie. Uh -huh. Pero pero sí, sí, hasta hasta los 2011 uh -huh. fueron uh -huh. bueno creo que son 13 o 14 años de de actividade profesional uh -huh. y recuerdo que esto de, o de la Matumba uh han -huh. hecho justo despois eh, cando deixei de tocar Eh, en un grupo que este días volvió a estar otra vez de moda, porque era, era Los Feliz, que fue un mm -hmm. grupo que montó un Miguel o salir de, de Siniestro Total. Mm -hmm. Y claro, a que lo fuera una locura tremenda, y recuerdo que pensé, y no, esto tengo que díxalo, porque sí. a mí interésame seguir viviendo, sobre todo. <risa> sobre todo vivir, <risa> bueno. Sí, y así fue como entré en la Matumba, y cuando me di cuenta, pasaron otros oito años también de... Eu record, creo recordar que o pasei moi ben, pero claro, tampouco podo asegurar. Eh? <risa> bueno, estás nos dando uh, ideas así un poquinho... É dicir, la Matumba era algo máis ca, ca, ca música, non? Sí. O sea, que Era festa sí. rachada e, e outras cousas. Sí. Moito, moito, moitísimo. Mm. Recordo que sí que... a ver, desde logo calquera que nos coñecese pois sabía como ia cousa, non? Uh -huh. La matumano non era non era precisamente un exercicio de virtuosismo musical, nin nada que se lle parecese, era transmitir unha mensaxe uh -huh. sempre moi positiva na, na medida do posible uh -huh. e e facela Eh, um, espérate que, que fosse participable, por, extensible, por claro que si, extensible e sí. moita troula, non? Sobre sí, todo troula. Sí, <risa> sí, sí, Pasámolo pasámolo moi ben ou iso creo recordar. <risa> sí. bueno, pues, por iso xente se divertía con vos? Claro, claro. Bueno, nos desde logo eh pasar pasámolo moi ben, no bueno, no escenario e fora do escenario, pero creo que Cando, cando sabes o escenario... Eh, o bueno, si visto desde o público, si ves mm -hmm. que o que está no escenario non lo está a pasar, ven, iso notase. Mm -hmm. eh, Podes enganar a okay. alguén un ratinho, pero uh -huh. todo o tempo a todo o mundo, non. E uh -huh. se si non estás disfrutando do que, do que faz, sí. eh, como llevas a pedir a xente que o pase ben, cando se non estás... transmitido é dicir, o máis importante é a transmisión. Moi ben, moi ben. Uh -huh. Bueno, claro, coita, claro. ti tamén eh, fuche finalista de varios premios. O xeráis, sí, bueno, ui, <risas> <O xeráis, risas> unha morea. Ser, varios... De bueno. eh, eh, o... o Tivetes un importante que o, o Frei Martín Sarmiento de Bachararato. <risa> sí. Además eso xa fai xa xa xa choveu, non? Si. Sí. Si, sí, si, sí, si, sí, sí. eh foi os eh, hijos da Marta, si, si, xa. Me o pasa que sinceramente xa sei que vai parecer isto de, de quedar moi ben e todo iso, pero xuro bos que vo lo digo de corazón. Eh, eu creo que agora as cousas xa foron cambiando e xa, sí. bueno, pues eh, teño milleiros e milleiros e milleiros de lectores eh, xa, xa non son en sino, bueno, pues, en, en medio mundo pero ao principio uh -huh. cando o que facíamos era nada máis eh, publicar en galego e escribir pensando no, uh -huh. no, no mercado galego, que casi parecía unha utopía falar sí. de mercado galego sí, sí. Eh, para min Eh, o maior premio de todos era precisamente conseguir ese diálogo que houvese comunicación con, con un lectorado galego eh, con consciente con que, que habitualmente y isto era así non, no. non lian galego porque non había ese tipo de, de oferta en, uh -huh. en galego así que obter ese, ese diálogo E esa continuidade é eh, eh, o premio do que estou máis orgulloso e máis agradecido mm -hmm. Tamén hai que darlle un punto de valor a, a precisamente a algúnas editoriais Como xerais concretamente por, que, que promocionaban esa fórmula de, de escrita en galego que, sí. que non todas as editoriais parece ser que, que, que se atreven a, a publicar a cosas en galego Non? Es cierto, además eh, bueno, por supuesto, a ver, para mí una das das alegrías grandes eh a lo largo de toda mi carrera de formar parte de la familia de Xerais pero mm. además en aqueles años eh, ainda estaba de, de, de editor Manolo Bragado mm. eh, que era un tipo eh, bueno, era y seguía hacerlo, pero ya no ya como editor pero como editor era un hombre con una visión muy moderna uh -huh. para para el momento que que atravesaba a literatura galega en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Era un tipo que no se no inquietía ningún medo a de repente pues apostar por por algo que ali parecía tan peligroso como uh -huh. como os beetles que, uh -huh. que en realidad es sí. algo que en otras literaturas existe desde el minuto un y en Galicia pues non, parecía que había medo a a entrar nesse tipo de formatos, manolo vi uno clarísimo uh -huh. y bueno, pues o, o tempo devia razón, ¿no? Porque aí aí está No, pero ti a, a, a, Bueno, aparte de, do tempo, quero decir Que o que tú estivis eixo Porque veixo O que te vi xeixo, os, os, os filhos do mar Xa leva mm -hmm. va, Me parece que no ano, no ano do 2019 levaba unha gonceaba edición O xea que sí, eso eh, Sí, sí, sí eh, Por eso dicía que ese A mí ese, ese, ese é o premio Do que máis orgulloso me sinto Porque efectivamente cando, mm -hmm. Mira, cando empecé a publicar salvando contatísimas excepcións, uh -huh. como era o caso de, pues, de Rivas ou de, de Domingo Villar, que foi o último uh -huh. que pegou así un golpe forte na mesa, en realidade, vender eh, máis de mil exemplares, máis de dos mil exemplares uh -huh. en galego era un pouco menos que, que unha utopía, porque sí. falábase de ese electorado militante e todo iso, pero uh -huh. eu estaba convencidísimo de que máis salada de esa militancia había outra xente Eh, que tenía ganas de, de mantener ese diálogo contigo, mm. y si, si te estabas dispuesto a hablar con él también, pues no habría ningún problema, y efectivamente, no tardaron nada, ese es Eh, mil en convertire en 10.000 logo 20.000 e pero mira maravi ¿no? Nora boaa parabéns o que, sí, o que pasa o que pasa que tamén non sei se si ti coincides Pedro no, no, no, que, que falta amplitude de, de, de miras né? é decir en Galicia está ben que, que, que se fal en galico de tal pero tamén ampliar un poucoño mercado é decir a chegarse por exemplo por un, un, unha uh -huh. suposición miña a chegarse aquí o, o día de, de san Jordi aquí feira sí. a feira de, a feira de De, de, 23 de, de abril aquí sí. m, Sería unha mostra De que o noso idioma non ten vergonza En, en, en, en presentálo aquí Como es... fa un precisamente os catalanes en, en todo o mundo sí, sí. Estou totalmente de acordo con vos E iso levo le uh -huh. dito bueno, Moitísimas veces O que pasa que, mira, así indo un pouco Do xeralo particular uh -huh. eh, Efectivamente, si, sí, falta bueno, no sé si amplitud de miras o, o, o directamente afecta a todo, porque presencia. durante mucho tiempo sí, sí, sí, sí, sí, eh que durante mucho tiempo nos creamos a nosa propia burbulla dentro de que na que nos metimos como para protexernos de todo, non fose ser que había como unha especie de amenaza constante, todo era un perigo para a literatura galega, todo nos poían perigo e então non nos espoñamos a nada. Eu recuerdo eh e isto, bueno, a min quedou me grabado o principio de todo, eh a Xuche xa a chamarme o cancro da literatura galega, porque claro, de repente empezar a facer bestsellers en galego era como pervertir un sistema que estaba que era puro, que era que era limpo, que uh -huh. yo decía todo contrario, si o so sistema é tan forte como como queremos facelo valer, eh, ten que te, mm, ofrecerlle ca vida a todo, a todo, como qualquer uh -huh. outro sistema literario y y tamén a todo. Eh, eu recordo as primeras veces tamén de de Viro San Jordi. E éramos eh, catro atos Os que asomábamos o fociño aí E sí, sí. ao outro lado hai un montón de xente E un montón de xente son Decenas e decenas de milleiros de lectores uh -huh. Que queren coñecerte sí. E eh, que teñen ganas de, uh -huh. de, de saber de ti uh -huh. Eu recuerdo As minhas primeras conversas con... recuerdo cando, cando firmei por Planeta uh -huh. Que un, unas das, das conversas Con que ainda hoxe A, a miña editora en Penguin Dizía, é maravilloso isto que estás facendo Porque os lectores Xa empezan a estar un pouco cansados de historias que sempre están ambientadas en Madrid, o en Londres, o en Nueva York e sí. queren saber que pasa eh, ao seu redor. Sí. Eh, era un momento tamén que Dolores, por exemplo, estaba arrasando coa trilogía do Bazpán, mm -hmm. eh, eh, empezábamos a ver novenas negras ambientadas en Canarias, e dixemos, claro, queremos saber que pasa noutros sitios, e sí, sí. hai xente esperando a, a ter ese diálogo contigo, por qué non? claro, claro eh, Precisamente eu decía de ter presencia Por o efecto de que a periferia tamén existe eh, e Igual que tamén existe o rural E ao mesmo tempo a, a chegarse a, a poñer aquí unha casetiña de, de libros en galego Por certo, todas as persoas que no seu momento eh, A chegaronse aquí ao San sí. Jordi Despois foronse encantadísimos E ademais sí. a, a, a Acabaronse ellos os libros que creían Os libros, creían. Sí, sí, sí. <risos> sí, sí A última A última xa tuvo a, a, a Rosalía, sí, bueno, xa tuvo que decir ya non me he quedado no, máis. E, e non me dá tempo de ir máis. Foi unha asociación, a asociación Saudade alí eh, en, sí? en en Oguarris, sí. que, que, que, que lle puxo unha mesiña de exposición e, bueno, e os libros que trouxo, pois pues, acabou con eles. Sí. Claro, claro, que, que, no, de verdad, que non entendo. durante durante moito tempo para min foi unha frustración porque non me entendía cando queres facer, queres sumar queres sí, contribuir a, ao desenvolvemento do que a tua propia cultura eh, que os paus nas rodas se poñan desde dentro é unha cousa que a mí me reventaba sí, sí, sí. agora, bueno, pois pues, sinceramente, confeso que en certo modo xa, como que fun asumindo que, que a cousa é así E, bueno, pois xa, ou pola miña conta, ou... Uh -huh. O, bueno, é eh, como... Bueno, pois se queredes facelo así, pois, pois, a la voz. Pero, eh. pero é, é, é un pouco desesperante. <risa> pois, pues alegramos-nos moitísimo. Eh, para non ser un placer e unha honra estar aquí contigo hoxe. A máis, eso, que intentamos adiantar esa celebración das letras contigo. Sí, pero hai unha cousa. Cando vengas garavellando... Sí, sí. Sí, e querias que nos falase policial. Ah, sí, sí, sí. <ríe> non te tuengue investigando, eh? sí, sí, sí. Sí, <ríe> no, no, non colle, non non non colleu o, o, o Pegasus. No, non, non o Pegasus. <ríe> Solamente sí. colleun o ratón. A ver, di. Mira, eu quixera que me falares desa navalla que ah, Don Álvaro no. Cunqueiro li yo ao teu avó. Ah, e que eu que ti cando estás so na biblioteca. Ah, Mira, pois, pues, agora que dis, acabo de collelateño agora mesmo na miña man esquerda. Uh -huh. Efectivamente, el teño unha, bueno, A ver, eh, así por puñer os entes un pouco en antecedentes, é sí. un neto dun, dun xornalista, eh, bueno, leonés, pero que votou toda a vida en, en Vigo, uh -huh. que se chamaba Manuel de la Fuente. Eh, uh -huh. Empezou a traballar no Faro de Vigo no ano 53, e ali estibata que se retirou no 97. Uh -huh. Un home de, de letras, de, de pe a pá. E parte do do seu traballo, eh compartiño efectivamente pois con, con Álvaro Conqueiro, e como sabedes, pois foi un dos, dos directores que tivo que tivo o xornal La Década 60. Mm -hmm. E, e si, sí, cando marchou, eh, un dos regalos que que lle fixo Conqueiro ao meu avó foi a navalla que compartían todas as noites porque mm. os dous estaban no no pecho do xornal. Sí. Eh nas ceas, eles, bueno, searon a unha redacción eh infinidade de, de noites xuntos e sí. esa esa navalla eh foi a que, bueno, unadas moitas cousas que erdei eu. E uh -huh. ainda aínda teño comigo e efectivamente a teño, bueno, tanto como que agora mesmo teño nas mans. Sí. Eh e cando cando estou aí remoendo, remoendo uh -huh. algo que teño que escribir, unha historia, algo que uh -huh que hai que darlle forma, que non o que, bueno, pois, pues, eh, teño esta manía así de, de collela, e uh -huh. como estou facendo agora mesmo, pois, pues, darlle voltas nas mans, non? Como, sí. hai que entén estas pelotitas antiestrés, e sí. non teño valla de Conqueiro. Sí, e algún, tamén, emprego un bolígrafo tamén, para poder sí, darlle voltas. Xusto, xusto, pois, eu teño, teño a navalla de Conqueiro. E pues, se pues, eh, navalla no. na, na folla, un... ten algú, algún dibuixo? Non. Ah. non, non parecía ser que teño un dibujo porque obía na valla. <ríe> no, no, xa bueno. pois pues, mira, xa vos, xa vos poñerei, pero eh, sí, sí. bueno, ten un dibujo, ten, sí, ten aquí sí. un grabadiño dun, dunha palmeira, uh -huh. pero pero sí, mais, sí. mais mais ela non, que, non si me Que a fábrica preguntaba se si tiña algun inscrición ou algo. Ah, por por pola así é unha palmeira eh, que foi feita eh, hacia o País Vasco no, en Bilbao ou por aí. Pois pues, non o sei, sí. sí, a verdade sí. es é que eso, es, eso o desconheço, pero sí, sí, sí. Ten, ten esta sí, sí, bueno. marca la, la... É, é a marca da, da, uh -huh. da frábica Vale, bueno Pois pues, eh... sí, sí, sí. Pedro, que bueno, é, un, é, é un talismán para ti. Pero, pero vouche dicir que para nós tamén, para os que entrevistamos, para os nosos eh, convidados cando falamos con eles, temos que dicir que as nosas ah. emisións radiofónicas tamén son talismán para eles, para eles. porque despois convírtense en éxitosas mm, as súas produccións e creacións literarias. Sabrás como vas ter un agasallo. Seguro, seguro que si sí, Por lo menos. Bueno, digo che que... Mm, Eh, eh, bueno, que, que, eso, dixemos nosos leintes Que nos adiantábamos pa, Para celebrar o, o Día das Letras Galegas Que é o Día do Pero que mm, estamos casi sempre Falando con persoas que se dedican A, eso, a poesía, a literatura E eh, enche-nos de orgullo e placer pois pues, Poder contar con xente como a ti Por certo, estás en, en, Traballando en algunha publicación máis? Si, sí, e eh, ademais Estou contentísimo porque Bueno fui contando tamén, no, a xente a xente foi sabendo. Todo todo este tempo de primeiro de confinamento, de pandemia, logo de enfermidades, de de xoume bastante tocado. Mm. E aquilo si, si, si, no meu caso pois pues, a, a factura que me pasou, pois pues, foi un bloqueo bastante grande porque mm. digo lo de de de corazón, eu mm. estaba convencido de que O verdadeiramente importante estaban na rúa sí. E, e o, que, o traballo que, que sí que, que era importante Era o que estaban facendo Os sanitarios A xente nos supermercados sí. A xente que conducía os camións sí. eh, Bueno, todos os que nos Sinceramente, pues, os que nos salvaron o cu a E claro. naquele momento pensaba Eu, isto que estou facendo eh, Non serve para, para nada non? Que, que, dei, que dei bloqueadísimo E uh -huh. mira, ainda Durou, durou a cousa E agora xa hai unha temporada que conseguín volver arriba E empezar a escribir outra vez y Desbloquear, non? ¿no? Si sí, Exacto, si, si, si Entón estás como... traballando nun, nunha nova publicación Que, que seguro que, bueno, xa, xa te estamos comprometendo Para poder ser primicia aquí en Cataluña, vale, non? ¿no? Hombre, pois, pues, por supuesto que sí Xa sabedes para que me digades vos pues, me decide salta e eu pregunto a qué altura <risa> Eso también no sí. ten que decir tú Cuando cando este pique de publicarse pues eh, decirnos y entonces estamos llenos mm, aproveitamos para hacer publicidad de, de ese evento no pues pues maravilloso fantástico no, no, no sé para canndo será porque ya sabes que sí, sí como sí, sí, como sí, sí. di domingo siempre las novelas están para cando estea. aí sí, aí estamos pues, traballando, pero uh -huh. si sí, sí, vai vai vai ben, vai, sí, sí. vai ben. Si, pois, Vale. Eso en interesante. Ahí estaremos, sí. seguro Bueno, que um, sigue dando ya música Ainda que sea um, en algún momento así De incónito De, de, de incónito Pero que la música siempre algo sí. ah, muy agradable Que ayuda un mesmo también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, porque más que seguro que en esta pandemia tocache algo más de una vez Pues no te creas eh. Eh, Posiblemente, <risa> sí posiblemente. Creo, que, creo que ya bastante mal estaba padecendo humanidade a, a humanidade como parinda, porque cerca a cercaturar a humanidade. Posiblemente <risa> no. que o bloqueo pues, aceitou a todas as partes sí, que entén elóxicamente... Entendemos-te, entendemos-te, de verdade, que, verdad sí. que, que, sí. que, no, que non sí. fuche tú solo. Noutro, nosotros tamén Tivemos que aclimatarnos e, e facer cousas así, sí, sí. inverosímiles para poder continuar coa emisión. E, bueno, aí estivemos. Sí. Pero, bueno, estamos levantando. Eh, exactamente. Eh, pa, para, para min foi bastante duro, eh? eh Desexando que chegue pronto o verán a ver se si somos capaces de cargar as pilas aí en Galicia. Eso. Sí, sí, eu tamén, eu tamén. hai que subir a montaña. <risas> Agradecemos xe moitísimo, Pedro, que estiveras xe connosco eh, No, por favor Que teñas moito éxito eh, cando Digo, cando teñas xa previsto Eso, eso pues, Estaremos ao tanto e eh, falaremos novamente contigo Pois pues moi agradecido A gracias, seu porque a que un, é un placer eh, Unha aper, aper, aperta moi grande Unha aperta. aperta A ver que Sam Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta charada el programa de cinema de Radio Samboy. Sempre Somiem 2022 presenta un concert per tota la família. El diumenge, 15 de maig, a les 12 del migdia, a Can Massellera. Kids wanna Rock, amb la millor banda de tribut als ACDC, als Black Eyes, i amb la participació de nenes i nens de Sant Boi, que pujaran a l'escenari per interpretar cançons plegats. Sempre Somiem, en memòria de Madeu Casas, concert solidari a benefici de FinRed entradas a WeGo i Taquilla. Kids Wanna Rock. Organitza Manel Marín del programa En Born to Viva de Ràdio Sant Boi i Yellow Negro Producciones. Col·labora Ajuntament de Sant Boi. Ràdio Sant Bueno, pues, bajamos un poquillo en música. Y seguimos con literatura. Seguimos con literatura. Ya hablamos vale. de un comento que era polo das letras galegas, y nosotros adiantámonos un poquillo. Vale, pues ahí vamos. Pero ahora tenemos una dona. Sí, otra... <risa> Interes... <risa> otra grande escritora también. Vale, vine. Eh, escritora, poeta, en fin. Dime. Eh, eh, vamos a hablar con Andrea Fernández Maneiro. Ah, Muy buenas man. tardes, Andrea. Una grande amiga, sí. Boas tardes, boa tarde, que tal ben, todo por aí? Boas tardes, bueno. ben vida, moitas gracias. Mois grande escritora non son, eh? metro e medio. No, metro e medio son. Xega lle ben. Xa lle chega, nena, xa, bueno. xa lle chega, eh? <ríe> es, <ríe> as as daicarril que... son xe... Che... Ah. Del... Ah. Igual casameixas. Igual casameixas, onde bo a huixa. Unica no mundo. <ríe> <ríe> bueno, moi boas <ríe> tardes, ben vida, moitas grazas, Andrea. Patata. Escoita. <ríe> Primero, primero parabéns, non? Porque teño, temos entendido que eh, aí malpica, reclámate para poder presentar. Ademais, unha obra que ten moito que ver co coa dona, eh, coa co, co poesía erótica. Eh, eh, sí, algo de eso. Un libro, Edénicas. Edénicas, efectivamente. Do Edén, procedentes do Edén. <risas> donde non había prohibicións En teoría, ah. hasta que as meteron. Sí, sí, podías. <ríe> eh, efectivamente, podía... este libro é eh, o premio Illas y Sargas mm. do último ano, uh -huh. que se fallou, non sei sé si se a primeiros deste ano, ou finales do, do, do ano pasado, pero sempre se publica para as Letras Galegas. E, mm. uh -huh. polo tanto, a presentación vai facer, obviamente, antes, porque o día da, o día propio está... Está cheo, non? Sí, unha, sí, sí. Se pode na... contraprogramar, porque, ademais, o día propio o día de Freda, Florencio de Brado Gurriarán e pa el todinho, bueno, que ser. Vale, vale, pero é un adianto, igual que a nos, ¿tá? facemos claro. un adianto desas de claro. de letra galegas. Escoita, o Benres é dicir, mañán na casa do pescador en, Palme, en, Palme, en Malpica, non? En Malpica de Bergantinos. Ademais, acompañada, de de, acompañada dunha tal charopita, non? de Charo Pite, que ganó el año anterior, caray, caray. que es una mujer fantástica. Como a ti. Eh, bueno. Eh, <risa> mi Dios. <risa> sí, <risa> es una, que tengo un libro precioso, el libro de la dual pasado también es, es, es, es muy bonito. Es muy bonito, chámase El cuarto de Jane. Eh, bueno, a mí agrada siempre recibir un premio, ¿no? Uh -huh. pero cuando anda por arriba a ver ventas, damán de mulleres como Charo mm. o mm. o outro xurado que estaba composto por, por mulleres, mm -hmm. no, que era Emma, a que foi compañeira de Paco Souto, uh -huh. estaba Charo, Chava, estaba estaba en Moscova. a verdade é que era un era un xirado duro, no? Sí. <ríe> bueno. Pero, pero bueno, é orgullosísima. Que te recalen Que te recalmen en Malpica porque en Malpica, porque é Malpica que organiza este, este, este concurso. Hai desas de seis anos, eh? facé de contas. Xe, xe, xe, xe. anos, sí, sí, sí, casi sí. nada. Xe, xe, xe, xe, que xe se xe unha mullera que o Que cariño se augaña... mantenga un premio de poesía erótica sí. que é minoritario, non? Uh -huh. durante dezaseis anos, uh -huh. é moito decir. Sí, sí, sí. sí Sabémolo, eh, temos noticias de iso, porque Pura Salceda, unha grande amiga tamén, que, sí. Que, sí. que tamén fixo algo con respecto a, a poesía erótica, pois pues, eh, sempre non ten falado de iso. E eh, é eh, o efeito de que se manteña eh, precisamente unha cousa extraordinaria. Eh, extraordinaria. Eh, tí, a ti corresponderá che, m, m, participar no xurado do ano que ven, deste ano, non? Pois non me dixeron nada, pois... pero eu encantada. Bueno, é un compromiso, encantada, pero con mm -hmm. compromiso importante, eh? Claro. Que decir, ser membro dun xurado non é unha cousa sinxela. Non, de eh, que non. Sobre todo cando un é tan estrito como son eu, non? é <risa> bueno, se... unha maniática tremenda. <risa> a, a técnico de control de calidade é miña filla, pero ao final é xerto eu. <risa> <risa> alegro moitísimo, de verdade. Por certo... Que eh, bueno, ah, quiero... se si me toca dios, non sei se si pobre de min ou pobre das, das, das persoas que se presente, non, non creo agradecemos moitísimo que estes hoxe connosco escoita Andrea, quero dicir de que ti podes ser lida nun, nun nun blog que se chama Montes y Abre Broges Está, teño absolutamente abandonado desde hai polo menos son palanquina, eh? hai polo menos 4 anos bueno, pero porque, me, porque je... o corpo non me, non eh, deixome de tirar cara o bloc porque sí, o bloc é un sí, unha obriga é un medio, medio primeiro que requere sacrificio mm, claro, eh? porque é claro. es que mantelo eh, eu xa non estou para, para obrigas Sí. Dicir, a miña obriga teño a teñer a casa na, na miña escrita na, tal, Pero non sí. eh, ter que estar actualizando constantemente o blog mm. Que é, un, eh, é forte Por lo tanto, eu creo que non teño nada escrito Desde aí polo menos tres ou 4 anos sino máis. Xa me costa bastante manter activo o Instagram mm. eh, Porque eu fotografías xa sabedes sí. E eh, xa me costa, xa me la acerta, tamén Ay, Dios, una perdisa importante. Sí, eso pasa bueno. a nosotros también, pero tenemos que hacer lo que... que tenemos un bloque de Radio San Valle. Bueno, claro, dando sí. sus programas, y, lógicamente... Sí, sí, sabemos de lo que Pero bueno, que ahí pueden leer algo, te ¿eh? Eu creo que ponendo mesmo en Google algo se pode ler sempre, eh? Vale, sí, tanto é, que de... sí. Eu eh, creo eh... que sí que hai cousas miñas... E unha pinguiña que se pedimos, porque xa, che digo nos <risas> adiantámonos a dar letras galegas, eh, resulta que xa pusemos unha peza de música de, de Samuel Soto que fala, unha mini biografía de, de, de, de Florencio, Florencio. Eh, eh, pero mm, ti... Eh, como pinguíña que aportas na na tua creatividade, algunha mm, poesía fixeche con respecto a eso? Pois a verdade é que non. Non. A verdade é que non, non, non, a verdade é que non, uh -huh. porque creo que faría algo que non Eh, que non merecería Florenti merecería, merecería moito máis do que eu poida facer bueno. e dame un pouco de apuro ese, bah, ese aspecto es, es. dame un pouco de apuro porque case me parece unha falta de respeto bueno, Entonces, bueno. eu non atrevo non me atrevo uh -huh. non ouso facer ese tipo de cousas salvo que de repente pues, uh -huh. non sei bueno. pero non No, ah. Habitualmente non fago ese tipo de homenaxe, porque insisto, eh, de verdade, que o mellore, un día decíanme que eu teño o, o síndrome da impostora, e a xente que temos ese problema, creemos que todo o que facemos está mal, uh -huh. eh, e desde logo neste caso eu considero que todo o que poida facer en homenaxe a, a Florencio é sobre todo calar, E leero del E Bueno, del. bueno pero ti participarás é, que se fazer, Seguro eh. que participarás Seguro que te atreverás a ir ali a Córgomo Cando fagan ese, ese grande homenaje Que, que pretende E o día de sesete non vai poder ser Eu teño pensado, teño programado A chegarme ao barco, uh. o cor, a Córgomo eh, ao longo deste verán Ah, ahí está sí, Pero sí, sí, sí. aínda non está pechado o asunto nin determinado nin, nin detallado O mellor coincido Eh, poder ir. Sí, a mellor coincides que... ademais con con Anxo Baranga que dende aquí se achegará precisamente en verán mm -hmm. e eh, fará algunha actividade. Ya de... coincidimos a vez teatral. Sí, sí, sí. sí. coincidimos a vez con el, e eh, a verdad que é un momento encantador mm -hmm. e además da gloria como falan. A mí gostave moito a xente que consiga amarrarte ca palabra. Eh. E Anxo é unha desas persoas. É tan interesante falando, faino tan ben, uh -huh. tan ben, que eu non me perdo. E que un non me perda é realmente excepcional, porque eu sou unha persoa moi dispersa. Gostave <risas> eh? moito traballo concentrarme. E eu visitei Corvo, moco Anxo, Eh a verdade é que non me perdí nada, non marchei detrás estaba moi de moi implicado precisamente, non se que implicado porque está facendo cousas sí, sí, sí, relacionadas precisamente co, co este evento extraordinario. Eu prometo bueno, Puxen en contacto co Centro Gólico de Lleida para que, a ver si, si se atrevía a ir a facer ali unha, alguna exposición a, faz, a falar de, de, de Florencio e, de, e el encantadísimo vai a ir precisamente no mes de xuño e, eh, eh, bueno, pois, pues, ya aquí está facendo no, na Plaza Joanique Ya vos adianto que vai ser interesantísimo sí, sí. Esta fin de semana na no Plaza Joanique vai a facer un, un, uns actos extraordinarios tamén, e eh, teatralizar cousas de Florencio, bueno e, e, sí, está, sí. Están... A verdade é es que este ano eres, temos sorte eh? de, de poder <risas> As letras de Florencio van a ser un, un, un grande evento aquí en Cataluña, lásicamente Pois pues dadesme un alegrón sí. porque eu, a verdad que xa vos lo dixen alguna vez teñen un especial aprecio a Florencio e pareceme unha personaxe realmente interesante non? Mm. Eh, É unha magua que, que xente tan interesante como Florencio pois pues non este... teñamos moitos datos dela A, das personaxes para que chegue o día, no Si, sí, que algo agochada, precisamente, cando... Si, sí, agochadinho, sí. como se for un coneixinho, é bueno, sí. tan importante como é. B tan y, importante como é. É unha cosa que, que, que nós tenemos que salientar é o feito de que era emigrado, e ademais é o primeiro emigrado eh, eh, mexicano, non? ¿no? O sea, que, que eh, temos... Temos muitos mexicanos, si, sí, efectivamente. Eh, tamén con esta... Con este... Eh, nomeamento para as letras galegas, tamén se visibiliza, non? Mm, sí, que a emigración non foi a un só un punto de América mm, e que a, a cultura na emigración mexicana foi moi importante. Eh? Mm, mm, a, a cultura galega, refirme, que non mm, morreu ela. Si, si, si. Se seguimos vendo. En fin, eh, sempre miramos por sitios onde hai máis número de xente. Mm. Eh, bueno. As veces perdémonos por po sitios que non son tan numerosos como noutros, uh -huh. que tamén son numerosos tamén, pero o eh, millor tamén teñen un punto de interés importante, como é o caso de México, non? Uh -huh. Tamén. Pois... De verdade que estamos encantados de terte aquí precisamente a, a Eso, nos facemos ese adianto eh, eh, floral, entre mm -hmm. que, en comillas, da, da, das letras galegas eh, Además, cunha, cunha escritora, por certo, quería eche preguntar xa, Pregunta. este, este casi ambi, a mi estás escribindo algo, estás preparando algo para publicar Para publicar teño pendiente o contratempos que foi o gañador do Torre de Caldalova. Pero mm. o, o contratempos o Caldalova publica normalmente tirando cara a fin de ano. Set mm. A partir de setembro, suponho que se poñerán en contacto xa conmigo mm. para ver que editorial publica e, e corregir, mm. e mandar. Mm -hmm. Si, sí, estou corregindo algo e dándolle voltas, porque, claro, ademais é un tema... Eh, que está moi de moda agora, non estaba tanto cando, cando presenté eu, pero sí é certo que é un tema que está de moda e, e debería estar de moda permanentemente, mm. porque non é unha cuestión de moda, é unha cuestión de necesidade social mm. que é a saúde mental. Mm. No? Mm. Entón, como non foi marido sobre ese tema, eu estaba interesada en que saliera canto antes, pero eh, os plazos son os plazos, que a parece me ven mm. e, eh, eh, bueno, tenemos o contratempo para cara finais de ano. Está ben, está uh -huh. ben. Eh, pero, de... poñamos un pé diante do outro. Mm, eh? pas... O primeiro A primeira pegada é o meu edénicas, vale. que terei medio ano para andar con el por aí. Vale, edénicas, pero... Esco, escoita, falabas de, de, de, de, de, de modo que estaba... Pues mira, hai unha semana ou dúas falamos precisamente con, con unha autora do, do outro traballo que este, está moi relacionado co, co que te distí da saúde mental, Desmemoria... Uhum. non sei se se si, si Te has falar. De Clara. De Clara si, sí, Clara Vidal. Te Clara é eh? un poemario realmente bonito sobre Alzheimer, sí. Eu recomendo, eh. Y... Porque de verdad a min gustou moito. E e e esa actualidade dá moito que ver, bueno, é eh, moi paralela precisamente a a saúde sí mental, non? No, nesse caso o Eh, o meu poemario, que está contando en primeira persoa, pero non é primeira persoa, mm. tendía que ser cortado en terceira eh, fala de un proceso dunha enfermidade mental eh, a mi non me gusta chamar de enfermidades mentales, non? É unha mm. enfermedade a alma mm. eh, a verdade é que é unha enfermedade a alma dunha persoa con trastorno límite de personalidade e outras patologías asociadas non? Mm. Eh, que desgraciadamente faleceu, ademais pero eh, Pues pois, bueno, eu quería facelo visible porque o sufrimento dunha persoa con esta con estas esto estas feridas da alma uh -huh. eh non só afecta a persoa, senón que afecta a todos, a a súa contorna, non? Uh -huh. Os amigos, a familia, uh -huh. eh os vecinos e incluso incluso ás mascotas cando as teñen. Sí, claro. É unha cousa moi particular non curioso sí. É un entorno, un entorno todo... É, é todo, é, é, a verdad é que si sí, efectivamente como un hábitat non uh -huh. como todo un hábitat que se ve influenciado tal un xeito afectado uh -huh. e ferido por esta enfermidade da alma non das persoas e o peor de todo o peor uh -huh. digo que é o peor de todo innda que non nos sexa innda ¿no? que esté exagerando o peor de todo é que ningun de nós está libre de padecer. No? Sí, exacto, exacto. Que sí. pensamos que estamos que que zafamos, que le chafamos. Sí. podemos ter calquera outra cousa, podemos hasta collelo covid, mm. pero ninguén pensa que en calquera momento pode ser sí. unha patoloxía da alma. No, pa... eh, eh, pode caer en calquera momento, calquera detonador sirve, sí, sí. unha perda na familia, un discurso no traballo, un mm o enfermidade que se complica, calquera cousa pode conducirnos aí. lle bastante cercano aínda que parece mentira, non? Si podes ter un veciño, podes ter un amigo, podes ter un irmán, podes ter un, un primo, alguén que que que a mellor pois pues, comeza con pouquiño que por exemplo unha depresión e despois convértese en algo infernal. A depresión é unha cousa gravísima. Infernal. Mm. E a ansiedade é outra cousa gravísima e E se si miramos arredor de nós, sí. depresións e ansiedade hainas a eito. Sí. A eito. O problema é que non ñedamos a importancia que ten. E a xente escolle unha depresión e dí, bueno, o ao médico de cabeceira, o médico de cobertura, a Valeria, vai un pouco de exercicio, no sé que... Dando a realidade, sería que esa persoa incantiniza unha depresión, xa teria que buscar un especialista. Uh -huh. O problema que temos é que na sanidade pública a saúde mental está maltratada directamente. Sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Totalmente maltratada. Ti si non podes ter unha depresión ou unha crise de ansiedade, unha ansiedade permanente e tal, e que te reciba o psicólogo uh -huh. cada mes. Uh -huh. Unha vez ao un mes. Porque o que facemos é darlle tempo a que estas arraiguen E logo non teñamos xeito de levantar cabeza. Mm. Levantar a unha persoa cunha depresión arraigada ou cunha ansiedade moi arraigada é cousa mm. de anos. Sí. Pero é cousa de anos ben tratados. Isto quede dicir, unha tensión, sobre todo se si hai unha depresión moi fonda, moi fonda, ten que ser tratado por un psicólogo e un psiquiatra. Mm. Non por un psiquiatra que o má fea pastillas, non, non, non por un psicólogo e un psiquiatra coordinado que vayan facendo o seu traballo xuntos mm. e non brazo duns xa niños pode recuperarse. Non é unha cousa rápida. Si, sí. Sí, sí, no eh, eh, exactamente, que, poñela, invisib... no sé, darlle visibilidade a ese traballo. E tempo... que deixar no. de decir que a xente está tola, non, a xente non no está tola, no. a xente está ferida. Sí, e é reclamar que, que a Administración eh, se, se poña as pilas e eh, que podamos ter eh, ese, esa atención médica na Seguridade Social. Por suposto. Realmente existe, pero como si non existira claro. É moi penoso De todos os setos, neste momento, moita xente eh, Despreocupase de iso e a argumentación é, é que claro, é que non temos nin atención primaria Vale, non temos nin atención primaria Pero non debemos deixar de reivindicar isto outro Porque ademais, o problema deste tipo de enfermidades É que logo repercuten na saúde E acaban conducindo a enfermidades físicas Polo tanto, estamos facendo un gasto por non facer un gasto Creemos sí, sí. que estamos aforrando e o que estamos facendo é creando novos gastos. É unha magua. Eu creo que eh, habería que apelar un pouquinho a cabecinha da, dos políticos, mm. que somos que gastan os nosos cartos. Non os deles, non nos quecemos. Claro. Os nosos cartos. Mm. E que os invistan como, teñen, como ten que ser. Uh -huh. Non a tirar para que se vexen. Uh -huh. es decir, non, non, non necesitamos que, que haxa 80 psicólogos nun ambulatorio ¿no? necesitamos no. que haxan os, os suficientes os, os precisos, para que os precisos para que a xente que teña unha patología deste tipo Puede tenga recibida atendida. Eh... e atendida en tempo e forma claro, non mm. cada tres meses claro, claro, nin cada claro. mes Porque unha persoa con unha depresión non pode ser atendida cada mes por un psicólogo. Mm. Non un mes poden pasar moitas cousas na vida. Sí, sí exactamente. Non unha semana, concretamente. Non unha rap... semana eh, igual. E eh, eh, hai casos eh, sangrantes de rapaces novos sí. que, que teñen dificultades e eh, convírtense en algo irreparable, non? Sí, sí, sí. Dependientes da sanidade. Mm. Sí, sí, co... Son dependientes da sanidade psiquiátrica. Claro, claro. Mm -hmm. Bueno, pois, pues, eh, que te desechamos moitísimo éxito en todo o que tra estás traballando, eh, que, aparte deso, de mm, mm, desas de presentacións, eh, desas de mm, char de charlas que tens que fazer das túas publicacións, eh, seguro que mm, algún relato curto ou alguna cousinha máis estás facendo, non? A ver... Vou contar, porque total non... Non, non merece a pena. Vale, <risa> As cousas vale, non vale. merecen a pena. Esperad un segundo que vou pexar un berro aquí. Vale. No, <risa> no moi ben, moi ben. Meu, meu, meu fillo que non abra porta, nin morto, nin torto. Vale. Abre que é un mensaseiro. Sí. Bueno, pois pues, a historia está en que... Decía, perdónade, disculpade. Sí, no é, a causa de estar na casa. Sí. Eh, vouvos contar unha historia. Dime. É eh, eh, eh, terrible, pero é así. Mm -hmm. Eu escribo en galego habitualmente. De cotío. Uhum. Mm -hmm. En castelán hai moitos anos que non escribo, mm. escribo moi pouquiña cousa. E para non perder, eu de repente noto certas eivas. Mm. Empeza a dicir cando me pechan a falar a faltar palabras en castelán, mm. no estou preocupome. claro, <risas> é importante manter as linguas que temos, por claro. moi pequenas, por, por <risas> mal que esteña un, ¿no? Entón, de repente sí, sí. cando empiezan a faltar, sí. o que fago é eh? exercicios de, de, de lingua. Isto sí. quere decir que escribo par vale. Habitualmente escribo as na casa e non co tiro non teño maior valor uh -huh. que un exercicio de, de, de escrita, non? Uh -huh. Ben, nantes ocasións aparecenme en internet calquera cousa que era e digo, agora vou escribo en cartelán isto a ver uh -huh. uh -huh. Bueno, pois isto pasou non sei cando. Eu creo que hai casi un ano. Uh -huh. Debem aparecer, Diego digo ve porque eu non me acordo. Debem aparecer calquera mensaxe na non vou decir cal é o concurso, eh? uh -huh. eh, no Bueno, no ordenador. Uh -huh. Eh, polo que sei, este concurso faise mediante eh, internet, é dicir, uh -huh. hai que copiar e pegar, non se achunta ningún sí. documento, escríbese, e envíase. Uh -huh. Eu como exercicio escribín. Uh -huh. E mandei. Que mandei escribín? Tenho ni idea. <coughs> Pero é que nin idea. Bueno. Non sei de que iba, non sei, tuve que mirar logo cando, de repente, hai cousa de mes e pico, déjame uh -huh. unha comunicación, uh -huh. que estou entre os 50 uh -huh. eh, finalistas en español, en castelán. Porque este concurso ten eh, catro, catro lingüas, é dicir, uh -huh. hai castellán hebreo árabe e inglés hai sí. 50 en español o 50 en castelán, perdón 50 en hebreo 50 <risa> sí, en... Sí, sí, sí, sí. hai un premio para cada cada lingua e logo un premio xeral de todo é uh -huh. un micro -relato. a historia española a mín chegou yeah. non teño nina máis remota a idea de calé o micro relato que eu lle mandei non, te, non fixe a copia xiquera? Si Nada, foi un exercicio que fixen. <risa> bueno, bueno, pois... Pues... A ventaxa que ten isto, é que parte que van facer unha antoloxía cos... Eh, Elixides. Cos cén finalistas, uh -huh. non? Uh -huh. Nos catro idiomas, uh -huh. nos catro claro. idiomas. O eu saberei o que escribín uh -huh. para un concurso no que participaron cincuenta mil persoas. Vale, vale. Vale, vale. É unha animalada. Pues veces, un un por... animalada. Estás entre 10%, o sea que... Pues un precis... É unha animalada. Es que Agora, llega. xa os digo, non tenho nin idea. Bueno, pois, pues, eh, se xa o resultado, teremos que ir seguindo esa... Tua... Que botar unhas no, risas, non? Non, non. O millor podemos descubrir algo que nos os presumimos del que somos talismán para as persoas que entrevistamos e falamos con ela. Por lo tanto, o millor... Eh, si, pues sí, porque eh, non tes unha satisfacción personal importante. E diste que facer así un logo destos de, de suerte. Unha cerradura... Pois pues, pues, non xo sei, pero nes, a lista así que un día de bucho... Unha echa... figa, eu que sei, algo desto. Non? A sete chaves. Alguna, no, a lista de, de, de, de persoas que, cos que contactamos e que despois teñen certo éxito ou polo menos sorte, eixa mandar, mandar un día para que vexas que... Cantiqueiras. Que... Vou facer unha cousa, si me deixades. Sí. Eu quero felicitar a outro poeta ou a, a ese precisamente bueno, a ese si, si é un de... Un é decir un é de por aí cerca, non? Un é de por aí cerca. Un é de poi digo que é vosso porque eu creo que os poetas cando van gañando premios e tal vaise che pexando, son <risas> entón, eu son de Florencio, son de Leiras, <risas> son de, quero decir, eu falo así, non? <risas> eh un dos vosos. Si. Sí. Do, Rosa, do premio Rosalía de Castro Acaba de quedar segundo no premio de poesía de Ames Que mm -hmm. é Xurxo Alonso Xurxo, sí, o sea, sí. Eh, Por tanto, eh, parabéns para él vale. E logo Tedes, creo que este non é vosso ainda Pero dá de vos por mortos Quero decir que vos, calquera día destos <risa> <risa> Calquera día destos, polojada así como que en pasa de paseo <risa> Que é Manuel López Rodríguez pues. Que vende gañar o añón Precisamente antes de gañar o anterior, entrevistámolo nos sí. Pois eh acaba de gañalo agora mesmo, entrégañe o, o premio, bueno, soubose antonte, creo que foi e entregaño o día 17. Pois xa ves, eh... o, a, o añón pois pues Manolo Manol, é eh, eh, unha persoa que a... tamén admiramos moitísimo, si sí, si. Sí. É un tío encantador ademais. Si sí, si. Sí. Eu em eh, El dona. Sempre lle digo de coña que algun que que, eh, que que avise os concursos que se presente para non presentarme eu. <risa> <risa> no, pois pues non sí, sí, está que facer con el. Si si, está. Está raza. É como a Tila Ten unha morea deles Ten, morea deles. Ten, ten, ten Ten moitísimos sí. Merecidísimos Claro que sí Pero un seis, né Mo, eh, Moita, moita produción Moita producción Moita producción, sí, sí, ten que, que, producción. Que, que sí, Moita, enorme. moita Moita, sí, moita sí. Que non dorme, ademais Digo eh? moitas veces Digo eh, eh, Espertei ás tres da mañan e, e, e continuo escribindo O sea que É es que Manuel ten unha capacidade Que a mín admírame hmm. Ademais eh, É eh, un profesional desto de É dicir vou sentar a escribir eu non podo dicir vou sentar a escribir non, non son que Sí. É que non, se, se me sinto a escribir non fajo nada claro, claro, claro. É peor ainda no non, a min teme que ver a inspiración el logo a partir de ese momento tomo notas uh -huh. E logo si sí podo escribir Pero isto sí. de estar aí a, a dar sí, Ni sí, coña sí. Unho só sí, sí. podo facer eso cando hai que corregir Cando hai que corregir, entón unha ten que ser disciplinado E sí, que sí. queda outra claro. Pero para escribir eu non podo ter esa, esa presión de obligación porque uh -huh. en el momento en que un tenga obligado yo perdo el placer por hacerlo vale e para mí a poesía se si non a escribo con prazer non a escribo eh? claro, tomas notas e despois recompose que non apetece sí, sí. Ti, ti tomas notas, despois recompose despois creas e despois ao final claro. re, re, non sei, repartes a, o teu tempo para poder modificar ou pois, limpar e todo eso claro, claro, eh, ou estou escribindo e logo foiseme e marcho deixo o que dar sí, sí. e logo de repente o me botou unha carreira e escribo algo, uh -huh, estas cousas pero sí, sí entre tanto vou rumeando A mi cabeça son como unha vaca. Pero metódica, a verdade grano. que sí. <ríe> eres metódica. Bueno, Andrea, que te estamos incomodando. Dime. De verdade que, que te agradecemos moitísimo este, este tempiño que te nos dedicaste. A vos. que é un prazer estar con vos. Eh, que desexamos moitísimo éxito nesa presentación en malfica. Eh, que malfica. É que se acaben os libros que, que, que, que asines. <ríe> Eso. Pues muy pues, bien, muchísimas gracias Mucho éxito, gracias. Andrea Gracias a todos, veña un poco grande muchísimas gracias por tu trabajo amor! Escoltar Radio Samboy en directe per internet é moi fácil. Entra ao nosso web radiosamboy.cat e clica á opción en directe. També podes escoltar programas de dias anteriores á opción podcast. Escoltar Radio Samboy allá onde siguis é moi senzill des del web radiosamboy.cat Radio 41na cursa Ciclista del Llobregat Navà Sam Boi puntuable per la Challenge Global de ciclismo en Ruta. La clàssica del Llobregat torna a San Boi. Diumenge 29 de maig, 41na cursa Ciclista del Llobregat, Navàs Sam Boi, gran Premi Ajuntament de Sam Boi. Tercera prova puntuable per la Challenge Global de Ciclismo en Ruta 2022. 111 km sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navas a dos quarts d'onze del matí i arribada al carrer Pau Clarís de Sant Boi a la una de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi. Col·laboren. Ajuntament de Navàs Federació Catalana de Ciclisme, Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Ajuntament de Sant Boi. Patrocinadors. Premi de la muntanya, Rètols Triangulo Premi a la combativitat, Alquimia Essens. Metes volants, Avant Group Premi per equips, Autovivo Group Vehicle oficial de la cursa Primer corredor local, Trek Spring Sabadell Vestuari oficial de la cursa, Inverse Avituallament líquid, Aigua Viladrau 41ena, cursa ciclista del Llobregat, Navà Sant Boi Donen suport Motoclub Samboyano, Club Ciclista Pla i Baixada de Navàs, Radio Samboy, Transportes Zamora, Adaptalia Corporación, Marisquería Pedrillo, Blup Songlauses, Recovery Plus, Tour Bike i Manteca Assistants. Diumenge 29 de maig, 41-ena, Cursa Ciclista del Llobregat, Navàs Samboy, la clásica del Llobregat. Bueno, Xulio, sí. xa temos por aí o noso convidado a la da Costa da Morte. A segunda hora, comenzámos precisamente con unha persoa que se dedica, a... continuamos con literatura, con poesía, con escrita e todo isto. vale E vamos a falar con Óscar de Souto. Vale. Moi boas tardes, Óscar. Ola, boas compañeros, un saúdo. Un saúdo cordial. Aquí desde Samboy. Moitas grazas por atendernos. Eh, eh, felicitacións por ese novo traballo que acabas de presentar, según tiño entendido, hai epouqueño, o carbón querubín. Sí, sí gra grazas a vos. A verdade é que foi un, un poemario eh, bastante humilde, bastante sencillo, sí. que xa está esgotado. foi leu oh. no, no 2008, foi a, uh -huh. a edición cunha a asociación... Eh, Ecoloxista e cultural De aquí da zona mm. Pero bueno, foi con moito cariño Para, para todos eses amantes da, da poesía Que ainda mm -hmm. queda algún por aquí eh, Quería que, que tivesen algún poema meu en papel E cariño ainda de ter o libro en papel sí. <risa> Bueno, eh, que do cual eu tiño E eh, eh, tamén tamén no publicas eh, Digitalmente sí, Tamén se sí, pode atopar pero, en algún sitio Claro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 a horno ao sou povo, porque a poesía xa é do povo, é propriedade del. Uh -huh. Claro, despois entón, sí. eu creo que o de, o de deixar de balde poemas por, polo Facebook, pois eu creo que é unha, unha idea excelente, me parece. Sí, me bueno, parece. bueno, sí, que moita xente pois vai seguindo, vai lendo, vai vai metendo no ah, galego. Hai unha páxina especial onde teña esta publicación.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 Eso creo que é o máis importante, non? Uh -huh. Non os poemas que podamos escribir cando un de nós, uh -huh. senon darlle visibilidade á xente pois que non, non lle están dando ningunha oportunidade. Uh -huh. Eso que me parece a min que te, que desos grupos e desde das radios podemos facer. Se pode facer algo. Si, sí, señor, claro. <coughs> Porque eh, ti, bueno, a poesía sempre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 Eh, foi a casualidade que, que facía de, de guía uh -huh. eh, Improvisado, porque non son especialista Pero facía de guía para, o, para, o, para os trascis eh, Na ruta dos faros entonces espereinos nos no, no castro de, uh -huh. de Donbate uh -huh. En varias ocasións E aproveitei para recitar ya algún dos meus poemas, claro Ademais, <risas> que... recitaos de memoria eh? un, un, Claro, efectivamente, un, sí Un poema en sí. cada paso do camiño, non? si. Sí.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 Sin todo que debía de, de, de ter o camiño dos faros ti que ser, estar homologado e que participasen as entidades a xunta uh -huh. de Galicia, deputación, etc etc uh -huh. entón, desta de forma pues están facendo a mayoría da xente o camiño por libre así de mala maneira <risas> como, que, como podemos eh, bueno. ¿no? todo observando todos os días vamos. Sí, sí, sí. É bonito apreciado a verdade que sí claro, mm -hmm. Acabo de, de tropezarme casualmente Cunha estadounidense, unha uh -huh. inglesa Que viñan de Corme uh -huh. eh, Facían o camiño a ruta hasta Lache 20 Olé. kilómetros eh, de camiño Pero claro, sin uh -huh. señalización É un camiño por uh -huh. libre, sin homologar Que van uh -huh. seguindo polo por lo móvil como pues como pueden. Exactamente. Ya chegará. Si falla facelo, correctamente eh, señalizado eh, correctamente con, uh -huh. con todos los actores implicados en no asunto. Concellos, diputación, Xunta, etcétera, etcétera. Bueno, pois, eh, ah, ah, ah, como, como din os nosos antigos Os nosos antergos dice A auga de tanto bater na pedra Moia, o sea vai, que Vai eh, amoldando Pois, polo tanto, hai claro. que seguir pedindo Que, polo controvicio de non dar Hai a virtude de pedir Cara, hai, ademais, se me permití hai un hai un pequeno, un pequeno defecto uh -huh. De forma porque o, o Caminho dos Faros originalmente desviou uh -huh. de varias de varias zonas uh -huh. eh, para proteger algunas zonas que son de rede natura, uh -huh. eh, zonas de especial protección, uh -huh. que ademais agora acaban de conceder tamén para Ponteceso a protección hidrológica, uh -huh. como, como espazo protegido hidrológico. Non? Uh -huh. Entón son tres, tres proteccións nunha mesma zona,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 aproveita a ocasión para para comentalo, non? Uh -huh. eh, porque sí. é moi importante, é moi importante que sigamos tendo a naturaleza porque poden estar das man na man as dúas cousas. Exactamente, ¿no? exactamente si sí, señor. Bueno. Ay, turismo, uh -huh. pero proteger primeiro, eh, non? Protección, proteger, protección, ¿no? predo, protección proteína, que sí, claro que si. Sí. Bueno, Óscar, eu teño que deixarte, deixarte en boa compañía a verdade é que teño agora mesmo unha, unha, unha obriga que cumplir ent entonces digo ya aos nosos entes que, que, que sigan escoitando eh, radios galego, no, no? Galegos Novais no vais. que estarán en boa armaz ata outro momento, Óscar moi ben, ata outro momento, Óscar vale, pois pues, nada estábamos sigue... falando pues, deses dese senderismos, deses senderismos verdes, que aparte de ter os cuidados, tamén é bon para o turismo que deixan En Galicia, pois, e sobre todo na Costa da Morte, se está traballando arreu para manter esas dunas, eh, esos sendeiros, pois, vivos e verdes. Sí, Óscar? Sí, quería comentar que ese é un pequeno defecto de que haya un cartel de proibido paso, uh -huh. que puxo costas, É que, en cambio, pois, uh -huh. se, este, se faga unha ruta de sendeirismo uh -huh. pre, por, la, por, por encima das dunas sí, de sí, Dalarés, sí. non ten ninguna lógica. Non, non. Porque por... temos xa paseo, un paseo fulbial, temos xa unhas zonas habilitadas uh -huh. para para pasear. Sí, señor. Con, con papeleiras, con bancos para sentarse. Sí, entón, xa unhas zonas para camiñar non é necesario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 necesitas moito tempo para poder facelo correctamente xa mm -hmm. vos sabedes como é claro que sí, sí. estades aí xa falta tempo é, é, é imposible é, poder é, é, impos é imposible poder, poder facelo e como ben dicías ti e che teño boido contar que ti xa eras poeta noventre de tu naI e sí, polo que por esa historia que que contou el certo en certa ocasión porque solamente acudiu a un recital de poesía e as compañeiras, as miñas compañeiras que eran todas maiores que min, uh -huh. eh interrogaron eh, que recordaba que con 3, 4 anos me encontrara poemas e que se decatara que non eran cousas da escola, que eran queren mm. outras cousas, non? Entonces simplemente rompiu unos mm -hmm. e me dixo que fixera os deberes, eu yeah. evidentemente non recordo haber escrito poesía con, con tres ou quatro anos, pero no. se se miña nai o recorda, eso querir decir que miña nai o día que me día que me pariu, pariu un poeta. Exactamente. Sí, señor. Eh, porque ti estás casado coa arte, ca poesía, ca música. Sí, espe bueno, especialmente coa poesía. Especialmente coa poesía, claro. De, de música entendo moi pouco. ¿eh? Bueno, A pero verdad, de vez en sí. cuando un trae las aradas e o farás. Sí, alguna letra, teño escrito algunha letra para... Mm. de cancións, sí, sí, sí, pero sí. eu non teño voz para cantar, teño unha voz moi bueno, suave. Sí. Eh, eh, Joan Eiriz tamén o que escoita cantar, pero ten boa voz para cantar. Claro, a verdade é que prefiero escribir a canción a que unha que teña moi boa voz a cante. É, eh, eh, eh, exactamente. Oi, e algún dos teus poemas eh, é musicado, che dixeron que podían musicar? Sí, sí, claro, claro. Hai algúns, incluso se pode escoitar algúns por internet. Mm. Eh, alguns deles, eh, como fan bolos, fan actuacións, eh, pois pues iría pues... difícil encontrar esa grabación en concreto. Ah, Non, pero por exemplo, es Aurora de Sol, que foi no auditorio de de Arteixo, pois si uh -huh. está en está en YouTube e eh, podes escoitar. Mhm. Uh -huh. eh, que claro, nessas actuacións eh, hai sonido de público, sonido de fondo eh, bueno, non non é un sonido especialmente bo para para estar atento a letra, uh -huh. para poder escoitar ben a letra. Pero sí que hai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 simplemente una fotografía que compartí en facebook mm -hmm. eh, fue a mí fotografía más compartida sí. con más de 500 compartidas mm -hmm. era simplemente que estaba facendo eu una niña casa sí. autopsia autopsia de un pe sí, exactamente piña eh, eh, eh, plásticos no nos toma claro, claro. No cordéis sí sí la sí, da misma las da, mismas nasas, no que ellos llama no Claro, eran, son cordeliños das nasas eh, eh, eh, pos... É o peixe Claro, o peixe ve moverse algo eh, eh, y... Engaña-se, equivoca-se, come é Lógico Trago pa dentro Que non nun é non é Que lo dixéramos digir, eh, Digido pa dentro Pero non se destrue Simplemente claro. que xa queda entero no estómago e Claro, entón... hai, que ter, hai que ter en conta Que eu xa hai máis de 20 anos Que uh -huh. pesco con plástico Si, sí, si sí.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 hai que darse conta que hai países que están con maquinaria robotizada sí. eh, que plantan grandes cantidades de, de, de legumbres, por exemplo sí. imaginémonos acelgas sí. entón esas grandes máquinas sí. sin conductor sí. eh, con láser, con auga, sí. cortan a acelga entón esas acelgas van ao mercado a, a 20 céntimos de dólar cada, cada acelga Entonces, non Entón, a xente aquí non pode competir con eso, non, no, pode, no, no, no. non pode vender é, eses precios. É, é, impo, é imposible poder competir, é que non se pode. Por, claro. por exemplo, eu veixo, por exemplo, cando veñen, que a veces a min gusta me chegarme os peiraos, cando chegan os barcos, non os, os barcos de grande tonedaje, pero os barcos eh, os de arrastre, como lle suelen chamar, non? Claro.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 Sí. Eh, pois eh, nunha sola marea de noite uh -huh. xa, todo o peixe collido. todo o peixe que hai que culler en todo o mes xa se colle nun día Si, sí, señor E, e, e queiras ou non queiras, creo que tamén había que haber unha regulación para que eh, non se eh, que, eh, que, o mar vai, eh, que o peixe vai amedrando que nun, eh, nun debeza pois as claro. caturas que non devezan que sempre que vayas ao mar pois poidas dicir o bueno, pois, xetroixo non sei eh, unha, and, eh, se, en, du, por dicir unha cousa dúas lubinas por exemplo pero se se recolle todo bou e non recolle nada si sí, é que están regulando en cousas que non son bastante absurdas eh. pero en cambio aquí o que se necesitaría serían zonas protexidas eh. porque onde si sí hai zonas protegidas os propios mariñeiros deronse de conta uhum. de que coñen moito máis peixe. Claro. Un, do, un dos exemplos son as Illas Isargas, que son sí. preciosas, que é sí. en Malpica de, de bergantiños donde non se pode pescar con redes. Eh. teñen unhas autorizacións para pescar as lubinas eh, con, con liñas, sí. eh, la, la, la, pescanas unha a unha. Sí, sí, sí. eh, non se pode pescar con redes. Con... É que sucede? Pois uhum. que na contorna das Illas Isargas hai muitísimo máis peixe os claro. barcos capturan máis cantidade de peixe eh, porque danlle tempo a desobar e danlle tempo a medrar eh, por iso digo que nesos sitios o, o estar regulado pois entón eh, cando, cando, cando se pode pescar despois eso... é unha pena que non o facan en Galicia porque hai zonas en Canarias protegidas e hai zonas incluso tamén no Mediterráneo hai zonas protegidas é unha pena que non se Que non nos fagan en Galicia, porque Bien. temos un, un, un, un dos principales recursos pesqueiros de marisco de toda España, está aquí en Galicia. Sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Non están regulando nada, están no. ponendo bueno. aí unhas cuotas, pero as cuotas sí. non se están bueno. respetando, evidentemente. No. Eh, sí, bueno, claro. da que la mareira, non? A garda Civil acaba de parar a unha señora e levaba 80 kilos de almejas. Exactamente. Sin fatura ni nada, non? Dizía, sí. non, que, no, que veñen comer os meus xenros. Teñen que comer, teñen. Pero, pero 80 kilos de almejas, usted sí. non pode levar 80 kilos de almejas, non? Exactamente. <risas> Por eso que a garda Civil, tamén a veces, eh, eu penso que eles eles si teñen que facer todo eso, pero a veces hai tamén cousas que se salen un pouquinho fora do, onda, do orden, eh? Claro, claro, é, sí. aquí o, o que sucede é xo é que as cuotas non se están respetando. Se os, se os pescadores deportivos sí. eh, vemos que as capturas son todas iguales, uh -huh. que, que, non, que miden, da sal, non, po, poñamos o exemplo da dorada, unha dorada é. que chega... Chegan a 33 kilos e as doradas son grandes sí sí. En Mediterráneo, no? sí, sí Entón, se todas teñen 17, 18 centímetros por a talla mínima está en 20 sí. Eso significa que coa rede xa coñeron todas as que tiñan 20 centímetros Claro uh -huh. Entón, os propios pescadores deportivos nos damos de cuenta De que aquí se está coñendo o peixe, arrasando co peixe uh -huh. todo Xa antes de que dé a talla mínima Sí,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 En a, nosa, nas alneníticas que lle fixeron os de intermar eh, marcou 700 e son a barbaridade con 120 vinte eh, xa non se pode comer xa che fai daño setecentos claro, quer dicir que podes morrer Hombre, é unha persoa que, que en vez de comprar eh, os, os mexillóns ou o que sea, uh -huh. en vez de compraros os vai a apañar el No, pois o que pode suceder é que, é que, vai, é que morra hombre, e, por exemplo, cando no, os come un neno morre hombre porque non ten a capacidade como unha persona maior e unha persona maior xa... No, claro, xa, xa xa lle chega pode tamén. tamén pode morrer tamén sí, con sí. esa cantidad de toxinas podes morrer pois y... pues, pa eso xa está xa hai uns, uh -huh. uns mariscadores xa uns precebeiros xa está xa controlado uh -huh. e van a mariscar cando poden cando cando uh -huh. non hai toxina. Eh, bueno, eh, por outra banda, cal é a túa filosofía de vida? Sí, bueno, eu, a verdade é que ahora estou bastante desconectado do, como xa te dice, no uh -huh. tema de, de artículos ou sí, da, sí, ou sí, da sí. radio, pero bueno, a miña filosofía de vida é intento estar conectado máis que podo con a naturaleza, eh, sempre que podo, pois pues, intento pastar un paseo, Mm -hmm. eh ou por as, por as, por as por la miña, por la miña zona mm -hmm. a disfrutar un pouquiño, non, disfrutar un pouquiño da Sí, sí, Adem da que temos, ir a ir descubrindo o que temos. Exactamente. Ademais aí, eh, eu como digo moitas das veces, vas, aunque vaias ao mesmo sitio, ao mesmo sitio, sempre atopas algo diferente. Sempre hai unha <coughs> sorpresa, eh. Sempre se descobre algo, en todo tempo que que, que que estemos aquí e eh, sempre se descubre algo novo. Non no acabamos de uh -huh. conocer aí na nosa contorna. Non, non. Eu eh. acabo de descubrir que Vimianzo ten un pequeno tramo de mar. É, sí. eh, eh, claro, cando eu contase que a alguén, pois pues, di no estás louco, imposible. Pois dí, efectivamente. Serán 100 metros nada máis, pero Vimianzo de se ten un trocinho de mar. É. <risas> eh. Descubrí no agora fai pou. Ves? Por eso <risas> que... Eh, Eu digo a veces vai dar un paseo, pero vai despaciño, ao servo que é o teu arredor. Claro. Porque é, bueno, ahora, cada vez máis, aquí cada vez máis xente sí. se está dando polo xendeirismo, pouco a pouco. Claro. Que seo eu caxuda tamén a ofrecer estas cousas. Claro. É que temos aquí o que máis temos, a naturaleza sí, é, sí. é verde, o, que, o único que podemos venderlle ao mundo exterior é verde. É exactamente. Sí, sí, entón, sí. se cementamos todo Eh, poñemos eólicos e eh, non non xa, xa estamos vendendo xa non podemos vender nada é sí, sí, eh... o único que nos queda aquí é, o, é a naturaleza si sí, é da naturaleza sí, señor. polígonos eh... industriales é eh, <risas> eh, traballos é eh. eso non o temos pero temos verde eh... Eh, é a pena non que eh... a costa da morte pois pues, temos que intentar manter eh, manter ese verde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 Tercera caminada solidària Mama Clínic. Dissabte 14 de maig a les 9 del matí a l'àrea de Lleure de Vallvidrera. La recaptació íntegra serà lliurada pel projecte d'immunoterapia personalitzada contra el càncer de mama Erdos Positiu que es du a terme al laboratori del Dr Aleix Prat al Lidibabs, a l'Hospital Clínic de Barcelona. Organitza pas a pas amb el càncer de mama amb INVI, Associación Càncer de Mama Masculino, Xemio, Save de Mama, El Cáncer de Mama no es rosa y Asociación de Cáncer de Mama Ovario Hereditario. Tercera caminada solidaria Mama Clínic. Sortejos, regal d'una samarreta i bossa productes dels col·laboradors. Col·labora. Novartis, Portaventura Fundación, Anela Fruits, Bonpreu Esclat, Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, Farmàcia Gran Via 35, Jovi, Autoescuela Requena, Fritz Ravits, La Caixa y Bravo Hotels. Radio San Boy presenta la Gran Nit Eurovisión Show 2022 con Israel Gordón y todo su equipo. El próximo sábado 14 a partir de las 9 de la noche se producirá el chanelazo... Sea como sea, vamos a reír y toda la información del evento la encontrarás aquí. No te lo pierdas. Eurovisión Show, Tester Radio Samboy. Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho música e vamos falar, pois, cunha dona que viticultora de dominación de origen de Rías Baixas. E vamos a falar, pois, ca señora Monse Balige. Eh, vamos a darles boas tardes. Boas tardes, Monse. Boa tarde, Hernández, compañía. Como estamos aí por esas, por esas terras de Rías Baixas? Bueno, pois pues neste cintre es con moito sol e ah. unha temperatura moi agradable uh -huh. que esperemos que nos chegue a vindeira fin de semana uh -huh. que dan apertura das portas das xornadas das portas abertas dos viños de Galicia Ostras, ostras Entónces as cepas xa están en todo o apogeu eh, eh, as follas e eh, todo porque ca calor medran sí. as follas Ya xa, xa están moi avanzadas as follas. Sí. E todo xa moi verde. Hm. Uh -huh. Pois porque eso é eh, quer dicir que o tempo e as cepas pois está tan xa tan casabia preparadas pre dar viño, non? Bueno, xa xa empezan a mosar eh, onde van a estar os primeiros cachiños do Albariño. Ah. A ver, hai que coidalos, claro, porque se non xa sabes. Hombre. Pero, Que que agora, cando entra a floración, pois, que estean, pois, uh -huh. tanto máis coidadas, mellor. Que non lle choiva, que non xe teñan pedraza. Uh -huh. Todas esas cousas que hai que falar que a climatología, que non depende de nos, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero bueno, cando xa comeza, así malo será. <risa> bueno, levamos así como na quincena, De verdade, que aquí temos unhas temperaturas que xa oxilaron as 32 grados. Oh, jolín. Mm. Eh, bueno, eh, mm, eh, tú eres viticultora, pero as cepas son túas eh, ou tú traballas... Eh, bueno, serán da familia, supoño, non? Sí. Eh... Bueno, esas fillas de de dúas persoas galegas emigrantes, uh -huh. que son meu pai Domingo Valixe que hoxe cumpre 83 anos, Jolín. desde aquí aproveito para mandarde pois pues, as felicitacións, a okay. que xofiche tan realmente, pero saqué un día especial pois, uh -huh. non me algo aquí. Y sí, y sí. miña nana Ángeles Martínez, que foi pois outra muller galega emigrante, uh -huh. e os dous se pois, estiveron primeiro en París, pero a empresa francesa destinó a meu pai Arabia. Ah. Durante moitos anos. Entón, ela foi a que tivo que se quedar aquí, a cargo da familia, claro, porque uh -huh. Arabia era un país moi complicado para levarnos a tantas ah, hai, como a min, claro. E, e entón, ela foi a, a pioneira, uh -huh. a que dixo bueno, aquí as cepas van bellas, teño sí. que repoñer estas cepas, que plantarei? E, e aconsellouse, pois, coas personas adecuadas, uh -huh. e plantou al bariño, que o que colleito eu esendía despois bueno. de tomar o relevo en novembro de 2011. Ah, porque aparte de iso, pisexete enóloga, non? Non, no, no, non, eu son viticultora de base, sí. al que eu teño outras eh, adicacións, antes eh, traballaba pa á infancia e dependencia, e uh -huh. claro, o día que a pois pues, xa sabíamos que había que darlle relevo, porque isto claro. virino, vende moi cativa, entao uh -huh. fun, compasinando uh -huh. e adentrándome no mundo do viño, paralelo uh -huh. ao meu traballo uh -huh. personal que xa o tiña. hombre, tanto que si, sí, porque eh, o viño, sobre todo a cepa hai que tratala moi ben, non, para que para que dê bon viño. Bueno, tamén dependen o chacos, onde esté plantada e sí, sí. y... E como este, xa, claro, porque non é a mesma orientación sí. do interior, caixa, de caromar uh -huh. os tan son outros, e non temos a sorte de vivir, pois, nun microclima bañados por, por tres ríos. Uh -huh. O miño que é o base, que é o que pasa ao fondo da nosa casinha, uh -huh. pero polos laterais transcurre pola esquerda o río Tea e pola dereita o río Caselas. Vivo nese triángulo. Oh, mira, mira, eh rodeada de cepas e auga. Pois, <risa> pues sí. Sí, y, eh, pero eh, por exemplo, na, na, na, nas cepas, por exemplo, eh, claro, tens que ter xente, pero cando chega o tempo da poda, de Pois bueno, a familia xudan moito, pero eu son pequena. Ah. Como dicimos aquí, pequena colleiteira. Entón, bueno. as persoas da miña casa somos os que somos. Mm. E claro, no tempo da vendima, pois as persoas axudan, claro. É uh -huh. eh, preciso. E eh, entonces pois, eh, eh, exportas viño ou teis... O, so, o viño queda na zoa eh, en verde, por exemplo, non sei salir a Castela salir a cara a Madrid e todo isto eh, é unha... Eh, porque terás unha de ganón Lázaro Moreno e Carla Chao son os encargados de levar este proxecto <coughs> tan interesante adiante e, uh -huh. bueno, persoar que confío dende o ano 2011, cando miña miñana se xubilou e uh -huh. elas son a enóloga e xerente, que xa posicionaron o viño nun lugar moi destacado, uh -huh. entre outros. E se exporta, claro. Sí, e tamén sí. está, pois, o podemos atopar dende Galicia ata Zangai, Estados Unidos, Xapón. Oh, jolín. jolín, pois xa fai kilómetros, eh? Estamos moi felices porque recentemente uh -huh. o espumoso Baltea Cubé sí. residúen a challenge en Dubán, uh -huh que foi, pois hai recentemente nada, uns días, en, en Burdeos, uh -huh. e quedou a ouro. Uh -huh. O xexa, a materia prima que se coida na casa chegou a ouro. E oh. no verán quedou delicioso do ano 2021. Jolín, jolín, jolín. Eh, por exemplo, os viños blancos presentan diferentes matices, non? Dos tintos. Claro, ...porque xa é outro tipo de viño... Uh -huh. ...pero... ...depende... ...tambén nos aquí no condado temos tintos moi maravillosos... Uh -huh. ...porque... Es, ...como dicimos... ...somos unha illa de tintos no medio dun mar de brancos... ...claro... ...pero aí están os viños do condado... ...da, da zona de rubios ...que son pois uns viños moi importantes... ...nesta... ...nou zona na que eu vivo que o condado dotea... Uh -huh. ...pois estupendo porque eh, son, eh, o que falábamos, por exemplo, antes, que eran exportados e todo isto, e aí son moi demandados, non? Sobre todo eh, polos restaurantes, polo, pola restauración, todo isto serán moi, será moi demandados. Sí, de feito, bueno, tamén hai que falar das outras denominacións de orixe, non só da nosa, daqui de Rías Baixas, tamén Ribeira Sacra ten cousas moi interesantes, Monterrey, uh -huh. Aldehorras, que xa sabes que os viños de Rafael Palacios pois, son outros viños que recibiron hai moi pouco, pois, outro, outro premio moi destacado. Sí. E os viños de Ribeiro, que non nos podemos esquecer, eh, eh. que foi na semana pasada pois, a, a súa edición, a súa 59 edición, na sí, festa do viño. Sí, na, na festa do viño, sí. Sí, señor. 59 anos facendo, eh, amosando o viño. No, eh, Adeor eh... Ribeiro é a denominación máis antiga de Galicia uh -huh. al que en festa preside primeiro Cambados despois Albaterra uh -huh. e despois aquí eh, Ribeiro uh -huh. pero son a, a denominación máis antiga de Galicia uh -huh. e onde está o Museo do Viño de Galicia eles teñen en Ribadavia Museo do Viño de Galicia e uh -huh. no temos o Museo da Ciencia do Viño de Galicia de Salvaterra Ah, moi ben Or dous son os, os eh, novos museos máis interactivos e modernos de España inaugurados en 2019 sí, Claro E, por exemplo, para que todo este viño saiga ben eh, eu mellor é unha pregunta tonta pero eh, Debe ter, debe ter eh, non todo terra, senón debe ter, por exemplo, non sei, eh, pedra e eh, todo debaixo das cepas? Afortunadamente, onde eu vivo, os meus terreos son de canto rodado. Mm -hmm. E to iso que quer dicir, Armando, que durante o período de... Do que a maduración, mm. pois se paxínate a pedra de noite, a túa como un panel solar, porque oh. todo o sol que recibe polo día, sí, claro, sí. queda agardado aí nas pedras. Sí. Entón, claro, por iso son unha das primeras en Endimar xa a comezo de setembro. Mm. Porque as viñas xa me dan moita... O xa, xa, cando vou a facer a análise, eh, da, do que como me vai, xa mm. me dan mellor, claro, moi subido xa a maduración. E teño que atuar nese momento porque se se dedica unha parte a, a espumoso ten sí. que levar unha, un tipo de, de graduación. E se se dedica al albariño, pois claro, de 12 a sí. 5 para arriba xa se, se convirte nun albariño moi redondo. Sí, señor. E entón a acidez tamén se necesita, se precisa para pa facer os, os espumosos, claro. Uh -huh. Porque se di que, por exemplo, o viño branco Debe ser para comer peixe, marisco e así. Pero eh, hai quen di que tamén pode ser tinto. Bueno, como o noso amigo Luis Padín o noso amigo Luis Padín, o embaixador da guía de viños e destilados de Galicia e o Gardentes, co que colaboro, uh -huh. a ver, o viño, cada un é listo que lle gusta, haber eh... no, unha cousa que seixa recomendable, pero... O último que... que va, non é o mesmo que a mí me gusta un viño, mm. pode me encantar a mí un viño branco, así, con a, con a comida, pero a mellor a ti, gustache máis un rosé ou outro tipo sí. de viño. Sí. Entón, eh. por qué? Porque vamos a ciñernos solamente sí. que se xa branco o peixe e eh. xa para carnes, no. claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, o viño eh, debe pasar un tempo en barricas ou pasa directamente a... A, non sei, a toneles destos que agora de acero inoxidable pero eu penso que debe reposar un pouquiño en, en barricas bueno, de, de roble de, ¿no? depende o que queiramos ou como queiramos o viño uh -huh. se si vai a ser un cupase pois precisamos aí un repouso se si vai a ser pon consumo de ano pois xa non faz tanta falta que repouse sí. porque hai algo que, que é moi importante que as persoas nin sempre queren, uh -huh. nin sempre queren o viño de uh, hai dous anos, nin tres anos, xa uh -huh. que queren o viño da nada, e hai que pensar que o viño da nada ainda se ten que facer. E iso é un erro, pois a mellor un viño da hai dous tres anos está maravilloso, pero a xente está demandando xa o novo. Claro, pedido. o viño novo e ese viño que está repousado e todo eso porque eu cando bebe un viño cando se bebe viño e que eu tuve un negocio de hostelería pois eh, vivían, vi, cando vivían o viño e tal e eu, eu dize eh, bebe o despatiño pensa que no fixo dice non o empuxes bebe o deixo o iel claro. porque se si empuxamos o viño Chegamos a que, bueno, eh, xa, xa non... Eh, Cando acaba xa non é... Eh, xa, xa de, de echar o viños vamos. Rápido. Bueno, o viño xa sabemos como todo. Ten que ter, pois, pues, unha armonía. A eh, vera. Eh, sempre ten que vera. Sempre hai algo ao redor do viño, sempre hai algo que vai entrando pouquinho a pouco. Uh -huh. Porque se dedica o viño é arte. Cada eh, persoa que lavara viño está pois ofrecendo un mellor. Nadie eh? está a coidar unhas uvas para non sacar un bobiño. Todo mundo está desexando sacar a súa obra de arte. Uh -huh. Exactamente, sí, señor. Eh, bueno, tamén escribe sobre o viño, os viños. Bueno, é un son da malusa galaica, gastronómica e do viño de ambos países, pero tamén formo parte da coletánea poética uh -huh. do, do viño do Ribeiro, por un ribeiro poético, sí, sí. que próximamente sabes que vai a ser aquí o Día das Letras Galegas. Sí. Uh -huh. Adicado a Florencio. Bueno, xa estamos aquí nas portas. Sí, señor. E, bueno, algúnas cousiñas por aí maravillosas, porque teño, dende moi cativa, a eh, afición de escribir, xa que meu pai estivo emigrante tantos anos en Arabia, daquelas non había teléfono, como agora, nin... claro, a nosa vida era a correspondencia a comunicación con pai por carta. Claro. Y sí. entón, pues, así é que comecei a escribir dende moi cativa. Mhm. Uh -huh. E eh, pero tiraxete pola, pola poesía ou escrita en xeral. Escrita en xeral, pero bueno, Coletanía poética Lusagaalica sí. editouse eh, en 2018 o 13 de outubro. Mhm. E aí pues están parte dos meus poemas junto con outros uh -huh. cuantas escritores de ambos países. Uh -huh. De Portugal e, e Galicia. Sí. No, moi ben, estupendo porque... Estamos na raía, porque xa sabes sí. que o sí. único que nos separa aquí o río Miño, Armando, estamos <ríe> sí. O P, de feito, pues nada hai quince días estiven compartindo con eles a festa do Albariño de Mergaso uh -huh. E agora para o merde xullo vai a ser afestado al bariño de Monsau, que xo so, é cruzar a ponte internacional e <risa> están veciños meus, porque, claro. nada, eu vivo do centro de, de Monsau a 4 kilómetros. <risa> o noso non é unha ponte, dicimos que é unha rúa, porque sí. realmente é unha rúa que nos separa ca a ponte, non hai máis? Sí, sí. Pois, pues, como vemos, falábamos antes, por ejemplo, Florencio, que escribiu poemas, pois, pues, o, o viño tamén, en Valdeorras. Sí. Sí. Eh, pois pues maravilloso. Pois pues o viño do Ribeiro, uh -huh. xa sabes, teis que vir acá a visitarnos, que recentemente, uh -huh. como dicen antes, foi a festa, pero sí. o Ribeiro este fin de semana é donde se inauguran as jornadas de portas abertas. Ah. Uh -huh. e, e teñen, pois, pues, moitas actividades. Uh -huh. eh? E aí, pois, se oberse tamén do, do, do Viño Ribeiro, eh? uh -huh. porque non hai que esquecer isto que foron os principiantes. Sí, Existe señor. documentación eh, de cando se marcharon os navegantes. Eh? Sí. Todo iso está reflexado nos escritos, non é unha cousa que agora inventemos os galegos. Está sí, ahí. exactamente, sí, señor. Aí eles tamén teñen o camiño do Viño, porque como sabes que este ano é o ano santo, Sí. hai un camiño que se fai tamén de braga que é o camiño dos Arrieiros do Viño mm. había eh, así e iniciática a cultura e a historia do Viño en Galicia sí. que se organiza polo concello de Rivadavia e a Ruta do Viño do Ribeiro ah, seguindo me... os pasos e seguindo os pasos dos Arrieiros que levaban o Viño a Compostela sí señor, sí, sí. Sí, señor. entón, pois pues, hai que facer mención a todas estas maravillas que aquí temos por eso se suele dicir a Rieiro somos en o camiño nos atoparemos en nos atoparemos, aunque sea con viño <risa> bueno, despois eles tamén crearon algo que me pareceu maravilloso xa que usou unha má gastronómica do viño fixeron O sábado de tapeo con sabor a ribeiro oh. Desde esta fin de semana Pois pues, os restaurantes participantes Nas 11 jornadas das portas abertas Presentarán unha oferta variada De petiscos E se poderán armonitar Cos viños das diferentes salegas participantes uh -huh. Así... E isto, claro Vai uh -huh. atraer desmoito público E afluencia fluencia uh -huh. a Rivadavia Hombre, tanto que sí Ademais tú eres a dama, non? Eu son dama gastronómica Do viño Muy ben. Este... Lusa e Galaica. E tantos viños, por iso, claro, tanto menciono hornosos albariños de Galicia Hombre. como os albariños de Portugal, porque sí. son verces do albariño que sí, están sí. aquí na porta de Salvaterra, onde sí. vivo. Sí, señor, sí, señor. E o que teño probado, pois, pues, era o viño verde. Claro, <risa> é que, é que a, súa, a súa denominación aí, polo lado de Portugal, é o viño verde. Sí. Na, zon, na zona norte, con zona sí. norte. É eh, eh, sí, na zona norte. Que, eh, por certo, está buenísimo. E se está un pouco... Bueno, me lloraron moitísimo, eh. Sí, e eh, sí. decir, decir que les foron pioneros nos espumosos. Sí. Porque, si sí, a zona de Melgaso, donde vai que fai espumoso, nos uh -huh. aí no estamos máis recentes, eh. Ah. Ah. Pero Melgaso xa hai moitos anos que ten hai a familia Soballeiro, por exemplo, uh -huh. son, son os principiantes, sí, os espumantes. Sí. Claro, con moita máis xa. Por eso que eh, entre Galicia e Portugal, aí no, sobre todo no norte, é onde se cría moi bon viño, porque é un clima tropical, Que... Bueno, o que falávamos antes, no que é un clima atlántico. Exacto, so estamos moi próximos ao mar, pero hai, eh, por exemplo, o Rosal, que sí. xa é unha das sú zonas máis de interior, que xa non toca tanto mar como pode tocar Calnés. Sí. Pois pues, eh claro, a xente encanta o tipo de viño do Salto, uh -huh. pero o do Rosal moito toque tan salino. É un viño máis Máis amable, sí. sabe? non ten tantas acideces, sí, claro. Eh? Porque a influencia do mar no chan tamén, sai, claro, que, sí. que estas cousas acontestan. Uh -huh. Porque, como se suele dicir, eh, este viño é amable cando probas que claro. non ten esa acidez. O, o que deixes este antes, deixas ir. É, eh? que hai que deixalo ir. Porque Por... se si está sampurrando a unha cousa, non vai entrar da forza. No, a non, ver, as cousas son para disfrutalas, saborealas, paladealas. E eh... aí está a expresión de armonía que, que se conclúe. Exactamente. Por eso digo que eh, ao lado de un bon viño hai unha boa comida sempre. Bueno, aquí en Galicia, bueno, que vamos a falar de aí de Galicia. Que que desterdías todas. Sabes que estamos moi próximos á festa da sementeira esta fin de semana, <risas> faise na miña, ou sexa no meu concello, uh -huh. a festa da sementeira. Uh -huh. A festa da sementeira é a típica festa que antes se facía en honra aos labregos uh -huh. que iban A, a plantar o millo, uh -huh. traían os selvóis, as súas vacas, todas as cousas que plantar, uh -huh. abrían os regos cosarados cos de labranza, sí, sí. todo isto, e despois basicamente que aquí nos faltaban o almorzo. Hombre, que claro, viña na, que vinan que viñan aqueles cestos, naquelas canastillas, sí. o viño por garrafón. Sí. E entón había que darllo almorzo á xente que estaba traballando na leira. Sí, lógicamente, además Bueno, pois, todo isto vai acontecer esta fin de semana porque hai 2 anos dende o proceso de no principio da pandemia que non se fai. Claro. Pero voltamos con forza. A festa da sementeira vai estar e Carlos Blanco, ah? o monologista e actor Carlos Blanco é quen ven a dar o pregón. Ah, mira Carlos. E, e, e hai dúas edicións, dúas edicións antes que antes de todo isto que se deixara pola pandemia, que, que tamén viu Fernando Romay. Ah, si. Sí. Sí, señor. E sempre vén un persoeiro pois apoyando, porque claro, galegos son. Claro. Sí, señor. Ben <risas> coñecemos a Fernando Blanco, que tuvemos aquí tamén na radio, non hai moito, tuvemos falando con él. Unha grande persoa, desde logo. Moi boa xente, moi boa xente. Sí, Acá, de verdade, que, que te queremos moi ben, porque é unha persoa que é sí. do pobo é para o pobo. é. Sí, eh? Ademais, unha persoa xinxera, unha persoa que fala sin tapujos, ni nada, que fala normalmente. Mm pois pues ese é a maravilla que teñamos acá, Porque sí, nos, porque terá tantísimas cousas que facer fa Carlos Branco e, e ao final di, pois pues vamos a cendenteira. Ah, este eh? domingo, porque o día que vén a ler o pregón é un domingo. Mirades. Uh -huh. Bueno, Monse. Pois ao final foi un placer terte aquí en galegos no aquí de Radio San Boi. Eh, Moitísimas gracias, agradecidas son eu E nos tamén agradecidos que estuveras aquí con nosco xa mandaremos o audio para que escuites a entrevista Unha forte aperta, gracias por todo Igual... Vémonos en Galicia <ríe> eh, Esperemos que si sí. <ríe> Unha aperta Unha forte aper... aperta para todos Gracias, hasta Bueno, amigas e amigos, hoxe damos por rematado o noso programa aquí en Galegos Novais, de Radio San Boi. Non deixe de descuitar a Radio San Boi no 89.4 da FM. Así que seguide acompañados desta grande emisora que foi unha das primeiras do Vais Llobregat. Así que, amigas e amigos, o, no, o meu compañeiro Xulio tuvo que sair porque tiñe que facer un recadiño e tuvo que sair. Pero, dá moitas gracias a Fernando, que se non fora por él, isto non sei adiante. Eh, moitas gracias, Fernando. E este queñes falou, Armando Fernández, que anoites eixo a vosso descanso, arrúa a vosa liberdade e a sed felices.